Capitolul 36. Iudaismul de la școala lui Bar-Kohba până la hasidism. Bar-Kohba se scrie b a r k K-O-K-H-B-A. 284. Cum a fost alcătuită Mishna. Evocând primul război al evreilor împotriva romanilor, 70-71 și dărmarea templului de către Titus, amintăm un episod care a avut urmări considerabile asupra iudaismului. Faimosul rabbi Yohanan Ben Zakai a izbutit să părăsească ascuns într-un sicriu Ierusalimul asediat și peste puțin timp a dobândit învoirea de la Vespasian să înființeze o școală în satul Iabneh, în Iudea. Rabbi Yohanan era convins că atâta vreme cât Tora va fi studiată, seminția lui Israel, deși zdrobită din punct de vedere militar, nu va dispărea. Nota 1. Într-adevăr, partida sacerdotală a saducheilor, pierzându-și după dărmarea templului rolul și rațiunea de a fi, conducerea religioasă a revenit învățaților legii, adică fariseilor și succesorilor lor, rabinii, maeștri învățătorii. Închei nota. Ca urmare, rabii Yohanan a organizat sub conducerea unui patriarh, Nasi, un Sanhedrin format din 71 de membri, curte religioasă și autoritate de necontestat. Vreme de trei secole, demnitatea de patriarh a fost transmisă, exceptând o singură dată din tată în fiu. Totuși, al doilea război cu romanii, declanșat de Bar Kochba în 132 era noastră și terminat cu catastrofa din 135, a pus din nou în primejdie identitatea religioasă, pa chiar supraviețuirea poporului evreu. Împăratul Adrian a desființat Sanhedrinul și a interzis sub amenințarea cu pedața capitală studiul torei și practicarea actelor de cult. Mai mulți maestri evrei, printre care celebrul rabi Akiva, au murit sub tortură. Dar împăratul Antonin Pius, care i-a urmat lui Adrian, redă Sanhedrinului de fapt îi mărește autoritatea. De acum înainte, hotărârile Sanhedrinului sunt recunoscute de întreaga diasporă evrească. În această perioadă, care începe cu discipolii lui Yohanan Ben-Zakai și se termină către anul 200 era noastră, au fost elaborate structurile fundamentale ale iudaismului normativ. Principala inovație a fost înlocuirea pelerinajelor și sacrificiilor săvârșite în templu cu studiera torei, rugăciunile și pietatea, acte religioase care se puteau efectua în oricare loc de pe fața pământului. Continuitatea cu trecutul era asigurată prin studiul Bibliei și prin respectarea prescripțiilor privind puritatea rituală. Ca să clarifice, precizeze și unifice nenumăratele tradiții orale în legătură cu practicile cultuale și cu interpretările scripturii, precum și cu problemele juridice, Rabi Iuda, prințul, patriarhul Sanhedrinului între 175-220, s-a străduit să le colecționeze și să le organizeze într-un corpus unic de norme legale. Nota 2 Ideea unei tora orale propovăduite de Moise lui Yoshua și preoților se reclama de la o veche și venerabilă tradiție. Închei nota. Această vastă compilație, numită Mishna, repetare, conține materialele elaborate între secolul I, înaintea erei noastre și secolul II, era noastră. Nota 3. Unul din marile merite ale recentei cărți a lui Jacob Neusner, Judaism, The Evidence of the Mishnah este acela de a fi identificat și analizat materialele ce se referă la perioadele de dinainte și de după cele două războaie cu Roma. Închei nota. Lucrarea comportă șase secțiuni. Agricultura, sărbătorile, viața de familie, legea civilă, prescripțiile sacrificiale și dietetice și curățenia rituală. Ea conține unele aluzii la mistica tronului dumnezeiesc, Mercava. Nu se întâlnește, în schimb, niciun eco al nădejtilor mesianice și al speculațiilor apocaliptice atât de populare în epocă, ilustrată de pildă în celebrele cărți pseudoepigrafice, Baruch și Ezra. Ai impresia că Mișna ignoră istoria contemporană sau îi întoarce spatele. Este vorba de pildă de zeciuieli de recoltă ce trebuie duse la Ierusalim. Se precizează modul de schimb al monedelor, etc. Mișna evocă o situație anistorică, istorică exemplară în care diversele acte de sanctificare a vieții și a omului se săvârșeau potrivit modelelor legiferate. Munca agricolei e consacrată de prezența lui Dumnezeu și de activitatea ritualizată a omului. Țara lui Israel e sfințită de legătura ei cu Dumnezeu. Rotul lui Dumnezeu e sfințit de omul care muncește la porunca Domnului și de numirile și despărțirile prin cuvânt ale diverselor ofrande. Tot astfel, în secțiunea sărbătorilor sunt orânduite, clasate și numite ciclurile timpului sacru, în strânsă legătură cu structurile spațiului sacru. Și la fel în toate celelalte secțiuni ale culegerii. E vorba întotdeauna de grija de a preciza până la cel mai mic la mișlacele rituale de a se sanctifica opera cosmică și viața socială, familială și individuală, dar și mișlacele de a evita necurăția și de a face inoperantă prin purificări specifice. Ești ispitit să apropie această concepție religioasă de credințele și practicile creștinătății rurale pe care le-am numit creștinism cosmic, cu deosebirea că în Mișna opera de sfințire este datorează în exclusivitate lui Dumnezeu și faptelor omului care împlinește poruncele lui Dumnezeu. Este semnificativ însă că în Mișna și evident în comentariile și completările sale pe care le vom menționa îndată, Dumnezeu până atunci Dumnezeu al istoriei prin excelență pare indiferent la istoria imediată a poporului său. Pentru moment, mântuirii de tip mesianic s-a substituit sanctificarea vieții sub îndrumarea legii. În fapt, Mișna prelungește și completează codul sacerdotal așa cum a fost formulat în Levitic. Aceasta înseamnă că simplii credincioși se comportă oarecum asemeni preoților și leviților. Ei respectă prescripțiile contra necurății și se hrănesc acasă, așa cum se hrănesc preoții în templu. Curăția rituală respectată în afara zidurilor templului îi desparte pe credincioși de restul omeirii și le asigură sfințenia. Dacă poporul evreu vrea să supraviețuiască, el trebuie să trăiască ca un popor sfânt într-un spațiu sacru și imitând sfințenia lui Dumnezeu. Mișna urmărea unificarea și întărirea rabinismului. Obiectivul ei în ultimă instanță era să asigure supraviețuirea iudaismului și prin urmare integritatea poporului evreu peste tot unde era risipit. Așa cum spune Iacob Neusner la întrebarea ce poate face omul, Mișna răspunde... Citez. Ca și Dumnezeu, omul poate pune lumea în mișcare. Dacă omul vrea ceva mic nu e imposibil. Mișna evoluează condiția lui Israel învins și fără sprijin și totuși în pământul lui neputincios și totuși sfânt, fără o patrie și totuși despărțit de alte neamuri. Închei citatul.